дари сатани, а задоволення обличчя цих людей свідчать про те, що вони, діставши своє, щасливо позбулися клятої пляшки. От коли я побачу бліде обличчя і почую тяжке зітхання, тоді тільки я знатиму, що наблизився до мети». І сталося так, що Кеаве, зрештою, направили до одного білого, який мешкав на Беританії-стріт. Кеаве прийшов туди, коли настав час вечірньої трапези, і, підійшовши ближче, побачив, як завжди, новий будинок, молодий сад і вікна, що сяяли електричними вогнями. Але коли з'явився господар, надія і страх стиснули серце Кеаве, бо перед ним стояв юнак, блідий як мрець, з чорними западинами очей. Голова в нього облізла, а вираз обличчя був, як у засудженого, до страти. «Нічого сумніватися, пляшка тут», – подумав Киаве, і перед цією людиною він не став приховувати мети свого візиту. «Я прийшов купити пляшку», – сказав він. Почувши ці слова, білий юнак з Беританії Стріт похитнувся і прихилився до стіни. «Пляшку?» – пробелькотів він. Купити пляшку? Тут йому здавило горло, і, схопивши Кеаве за руку, він потяг його в кімнату, взяв дві склянки і наповнив їх вином. Ваше здоров'я, сказав Кеаве. У свій час він немало водився з білими, а потім додав: Так, я прийшов купити пляшку. Яка її ціна тепер? Тут юнак впустив склянку і уп'явся в Кеаве, як у привида. Ціна? вигукнув він. Ви що, не знаєте її ціни? Певно, не знаю, раз запитую, відповів кеаве. Але чому це вас так звентежило? Хіба що небудь не гаразд з ціною? Пляшка за цей час дуже впала в ціні, містера Кеаве, затинаючись, пояснив молодик. Ну що ж, тим менше доведеться платити, сказав кеаве. Скільки ви за неї дали? Молодик став білий, як крейда. «Два центи», – мовив він. «Що?» – вигукнув Кеаве. «Два центи? Отже, ви можете її продати тільки за цент. І той, хто її купить?» Слова завмерли в Кеаве на язиці. «Отже, той, хто купить цю пляшку, вже нікому не зможе її продати». Чорт і пляшка залишаться в нього до самісінької смерті. А коли він випустить дух, його потягнуть просто у пекло. Тут бідний юнак з беретанія стріт упав перед Кеави навколішки. «Богом вас заклинаю, купіть її!» – заблагав він. «На додачу до неї я віддам все, усе, що маю. Я був божевільний, коли купив її за цю ціну». Я привласнив казенні гроші, і мені довелося пропасти, якби не купив цю пляшку. Мене посадили у в'язницю. Ох ти, бідолаха, сказав Киаве. Щоб уникнути законної кари за свій безчесний вчинок, ти зважився на таке страшне діло і занапастив свою душу. І ти думаєш, я стану вагатися, коли мене чекає кохання? Давай сюди пляшку. І решту. Я знаю, ти тримаєш її на Ось тобі монета в п'ять центів. Кеаве сказав правду. У шухляді столу у цього юнака вже була приготована решта. Пляшка перейшла з рук у руки, і як тільки пальці кеави охопили вузьку шийку, він зразу пошепки повідав чортові, що хоче позбутися страшної недуги. І що ви думаєте? Коли він повернувся і оголив себе перед зеркалом, шкіра його знову була чиста і гладенька, як у Але дивна річ. Щойно здійснилося це чудо, як усе змінилося в душі Кеаве. Йому вже було чхати на проказу, і він майже зовсім не згадував про Кокуа. Одна єдина думка не давала йому тепер спокою. Думка про те що віднині він зв'язаний з дияволом та пляшкою до кінця днів своїх. І ніщо вже не врятує його від вічного полум'я та розжареного вугілля пекла. Пекельний вогонь палав перед його внутрішнім зором, і душа його змертвіла, і морок затемнив для нього весь білий світ. «Що зроблено, то вже не вернеш», – подумав Каве. І коли вже я пішов на таке, то хай хоч немарно. І тоді він з першим пароплавом повернувся на свій острів і тут же зіграв весілля з Кокуа і привіз її в свій осяйний дім на вершині гори. І от стали Кеаве і Кокуа жити вдвох. І коли вони бували разом, Туга в серці Кеаве, вщухала. Але варто йому було залишитися самому, і його починали терзати страшні думки, і він чув, як гуде пекельне полум'я, і бачив вогненні омахи, що вихоплювалися з пекла. А дівчина прикипіла до Каве всім серцем, душа її співала, бачачи його, і рука тяглася до його руки. І була Кокуа така гарна від голови до п'ят, що ніхто, дивлячись на неї, не зміг стримати радісної усмішки. У неї була злагідлива приємна вдача. Для кожного знаходилося добре слово. Вона знала багато пісеньок і виспівувала, пурхаючи по всіх трьох поверхах осяйного дому. І сама сяяла яскравіше всього, що було в ньому. Кава дивився на неї і слухав її захоплено, а потім Усамітнившись десь у кутку, згадував, якою ціною дісталася вона йому, і стогнав, і плакав. І знову, осушивши очі і сполоснувши обличчя, йшов до неї і сідав біля неї на просторому балконі. Зливав свій голос з її голосом у пісні і усмішкою відповідав на її усмішку, хоч душу його точила туга. Але мало-помалу настали дні, коли Кокоа вже не пурхала, як колись по дому, і пісні її звучали рідше. Тепер не тільки Кеаве плакав нижком десь у кутку, але обоє вони стали цуратися одне одного і сиділи на різних балконах, роз'єднані всією громадиною осяйного дому. Кава геть поринув у вічей і майже не помічав цієї зміни. А був тільки радий, що може частіше залишатися сам і горювати над своєю гіркою долею. І не треба йому силувати себе усміхатися, коли на серці морок. Але якось він тихо походжав покоями, і почулося йому, ніби плаче дитина. І він побачив кокуа. Впавши до лілиць, вона билася головою об кам'яні плити балкона, і ридала в безпросвітному відчаї. «Твоя правда, Кокуа, це дім сліз», – сказав Кеаве. «І все ж я з радістю дав би відтяти собі голову, щоб ти, хоч би ти, була щаслива». «Щаслива?» – вигукнула Кокуа. «Коли ти жив в самоосяйному домі, Кеаве, всі вважали тебе найщасливішою людиною на острові. Сміх і пісні були в тебе на устах». І лице твоє було світле, як ранкова зоря, а потім ти одружився з бідною Кокуа. І одному небу відомо, чим не догодила вона тобі, бо з цього дня ти більше не усміхаєшся. Ох, вигукнула Кокуа. Що вчинила я лихого? Думалось мені, я вродлива і міцно люблю свого Кеаве, та в чому ж моя провина? Чим потьмарила я життя свого чоловіка? «Бідолашна Кокуа», – мовив Киаве. Він опустився біля неї на підлогу і хотів узяти її за руку, але вона забрала руку. «Бідолашна Кокуа», – повторив він, – «бідна моя дитина, моя красуня, а я ж думав уберегти тебе від горя. Ну що ж, тепер ти довідаєшся про все». Тоді, принаймні, ти пожалієш бідолашного Кеаве, тоді ти зрозумієш, як він любив тебе, якщо не злякався пекла, щоб володіти тобою. І як дуже по сей день цей нещасний, приречений чоловік тебе любить, якщо його уста можуть усміхатися, коли він на тебе дивиться». І тут він повідав їй усе, нічого не втаївши. «І ти зробив це заради мене?» – вигукнула Кокуа. «То чого ж мені тоді тривожитися?» І охопивши руками його шию, вона зросила його груди сльозами радості. «О, дитино. вигукнув Кеаве. «Коли я думаю про пекельне полум'я, мені є чого тривожитися?» «Не кажи так!» – мовила вона. «Не можеш ти загинути без вини за саму лише любов до вірної Кокуа?» «Послухай на мене, Кеаве, я врятую тебе ось цими руками, або загину разом із тобою». «О, Кеаве, ти так любив мене, що згубив свою душу, і ти думаєш, я не віддам свого життя, щоб урятувати тебе?» «Ох, моя голубонька, ти можеш віддати його хоч сто разів, хіба це щонебудь змінить?» – вигукнув Кеаве. «Тільки залишиш мене в самотності, животіти день за днем». «Аж поки настане час розплати». «Ти нічого не розумієш», – відмовила Кокуа. «Я не проста, не письменна дівчина. Я вчилася в школі в Гонолулу. Я врятую свого коханого чоловіка». «Один цент», – сказав ти. Але хіба одні тільки американські гроші ходять на світі? В Англії, наприклад, є монета, яка називається фартінг, і вона дорівнює приблизно половині цента. «Ох, горе, горе!» – вигукнула Кокуа. «Ні, це нам не допоможе, адже той, хто купить пляшку за фартінг, уже пропав. А хіба знайдеться хоч один такий відважний чоловік, як мій Кеаве? Але є ще Франція, і там ходить дрібна монета під назвою «Сантим», і цих сантимів дають п'ять чи то шість за один цент. Нічого кращого не придумаєш. Збирайся, Кеаве!» Їдемо на французькі острови. Сядемо на корабель, і він швидко приставить нас на Таїті. А там уже можна продати пляшку за чотири сантими, за три, за два, за один сантим. Подумай, є змога ще чотири рази продати пляшку, і нас двоє, щоб узятися за це. Ну ж, поцілуй мене, мій Кеаве, і прожени тривогу. Кокуа. Не дасть тебе скривдити. Ти божий дар, вигукнув Киаве. Не вірю я, що Господь Бог міг покарати мене за те, що я побажав заволодіти таким скарбом. Хай вже все буде, як ти сказала. Вези мене, куди надумала. Доручаю тобі своє життя і своє спасіння. Відсвітання Кокуа почала збиратися в дорогу. Взяла скриньку Кеаве, яку він брав у плавання, і перш за все запхнула в куток на саме дно пляшку. А згори поклала найдорожчі одежі і найдивовижніші дрібнички, які були в домі. «Адже нас повинні вважати багачами», – сказала вона. «А то хто ж повірить у чарівну пляшку?» Збираючись у дорогу, Коко весь час була весела, як пташка. І лише часом, коли нишком позирала на чоловіка, її погляд каламутила сльоза. І тоді, підбігши до нього, вона ніжно його цілувала. А у Кеаве наче камінь з душі впав. Тепер, коли він відкрив свою таємницю Кокуа, і перед ним блимнув промінь надії, він наче відродився. Ноги його знову легко ступали по землі, і він уже більше не зітхав але все ж таки страх не зовсім облишав його. Часом надія починала згасати в ньому, як ото гасне на вітрі слабенький вогник свічки. І тоді перед очима знову бушувало пекельне полум'я і колихалися вогняні омахи. Вони тут же пустили чутку, що вирушають мандрувати в Штати, і всі непомало цьому здивувалися, але якби хто дізнався до істини, то, певно, здивувався б іще душе. І от Кеаве і Кокуа відпливли на пароплаві ковчег у Гонолулу. А звідти, разом із натовпом білих пасажирів, на Юматіллі, в Сан-Франциско. І там пересіли на поштову бригантину птах тропіків, яка приставила їх у папете. Головне поселення французів на Південних островах. Подорож була приємна, і з попутним пасатом вони прибули на місце сонячного дня, побачили риф, об який розбивався прибій, і Мотуїті з його високими пальмами, і шхуну, що линула понад берегом, і біля будинки міста, що розляглося біля самого берега у затінку зелених дерев. А за ним – високі гори і хмари Таїті. Острова Мудреців. Поміркувавши, вирішили, що найрозумніше орендувати будинок. Так вони і зробили, і оселилися напроти англійського консульства, щоб зразу пахизуватися грішми і привернути увагу кіньми і екіпажами. Все це давалося їм легко, адже у них була пляшка, а Кокоа виявилася хоробрішою Кеаве, і з будь-якої нагоди вимагала від чорта то двадцять доларів, а то і сто. Так вони дуже швидко стали відомими всьому місту. І про цих прибули гавайців, про їхніх верхових коней та екіпажі, про ашатні туалети та дорогі оздоби кокуа точилося чимало розмов. Вони досить швидко освоїлися стаїтянською мовою, бо вона, по суті, дуже схожа на гавайську і відрізняється лише кількома звуками. А навчившись її, одразу почали пропонувати людям свою пляшку. Ну, ви, звичайно, розумієте, що навіть приступитися до такого діла не дуже просто. Не дуже просто переконати людей, що ви справді ладні продати їм за 4 сантими джерело юнацького здоров'я і невичерпного багатства. Доводилося говорити і про небезпеки, що таїлися в пляшці. Після чого люди або зовсім переставали їм вірити, і тільки сміялися, або лякалися такої темної оборудки, хмурніли і поспішали геть від цих Кеаве і Кокуа, що з'явилися з сатаною. І от, не домігшися ніяких успіхів у своєму задумі, подружжя стало помічати, що в місті їх цураються. Діти, побачивши їх, з веразком кидалися хто куди – а для Кокуа це було начнішу серце. Католики при зустрічі хрестилися, і мало-помалу всі, наче змовившись, стали їх уникати. Вони занепали духом. Провівши сумний день у тузі, вони сиділи вночі без сну в своєму новому домі і не обмінювалися жодним словом. Тільки ридання Кокуа інколи раптом порушували тишу. Часом вони починали молитися Богу, часом, діставши пляшку, ставили її на підлогу і цілий вечір сиділи так, дивлячись, як тріпочав всередині її безформина тінь. В такі хвилини страх заважав їм лягти в ліжко, і сон довго не стуляв їм очей. А коли було, що хтось із них задрімає, то прокинувшись, він чув приглушений плач, що долинав темряви або ж помічав, що залишився в самоті, бо кожен з них прагнув утекти з дому, далі від пляшки, воліючи поблукати під бананами в своєму садку або прогулятися берегом моря при місячному сяйві. Так от і сталося однієї ночі. Кокуа прокинулась, а Кеави не було. Вона помацала біля себе, але його місце встигло охолонути. Їй стало лячно. Вона підвелася і сіла на ложі. В щілені між віконцями просмикувалося бліде світло місяця. Воно освітлювало кімнату, і Коко вигляділа пляшку, що стояла долі. За вікнами бушувала негода. Високі дерева перед будинком сумно скрипіли під вітром, а опале листя шелестіло на підлозі веранди. Але в цьому шумі в ухо Коко вловило і інші звуки – Жальбний, наче передсмертний стогін, чи то людини, чи то тварини, і вони прийняли її до самого серця. Вона тихенько встала, прочинила двері і визирнула в залитий місяцем сад. Там під банановим деревом, уткнувшись обличчям у землю, лежав каве. І з грудей його рвалися стогони. Хотіла була кокуа кинутися до чоловіка і втішити його. Аж раптом нова думка прикувала її до місця. Киаве завжди намагався бути мужнім у її очах. Отже, не годиться їй у хвилину його слабкості стати свідком його сорому. Ця думка примусила її повернутися в дім. «Боже, праведний!» – думала Кокуа. «Яка безтурботна я була! Яка нікчемна! Адже це йому, а не мені загрожує геєна вогнена!» Адже це він, а не я, накликав прокляття на свою душу. Ради мене, ради свого кохання до такого ж жалюгідного безпомічного створіння бачить він тепер перед собою, о, горе, вогняні ворота пекла, і, лежачи на свіжому вітрі в місячному сяйві, вдихає смердючий пекельний дим. А я ж тупа і нечутлива, досі не розуміла, в чому мій обов'язок. А може і розуміла? Та сахалася його, але тепер, поки ще не пізно, своєю рукою принесу я свою душу на жартовне кохання. Тепер я скажу прощавай білим сходинкам, що ведуть у рай, і моїм дорогим друзям, які мене там чекають. Кохання за кохання, і хай моє кохання дорівнюється його коханню. Душу за душу, і хай гине моя, а не його. Кокоа була жінка вправна і моторна, і вдягнулася у одну мить. Потім вона взяла дрібні монетки, ті дорогоцінні сантими, які вони тримали на поготові. В обігу цих монет було мало, і вони запаслися ними в банку. Коли Кокоа вийшла на вулицю, вітер уже нагнав на небо хмари, і вони затьмарили місяць. Місто спало, і Кокоа не знала, в який бік податися. Аж тут вона почула, що в тіні під деревами хтось кашляє. «Діду?» – спитала Кокуа. «Що ти тут робиш такої негожої ночі?» Старого душив кашель. Він на силу міг говорити, але все ж Кокуа розібрала, що він убогий і старий, і що чужий у цих краях. «Чи ти не зробиш мені послугу?» – запитала Кокуа. «Ти тут чужий, і я чужа». «Ти старий, а я молода. Допоможи, додці Гаваїв. «А, так ти чарівниця з восьми островів», – сказав старий. «І ти хочеш заманути в своїй сіті душу навіть такого діда, як я. Але я вже чув про тебе і не боюся твоїх злих чарів». «Сядемо тут», – сказала Кокуа, – «і дозволь я розповім тобі одну бувальщину». І вона повідала йому все, що сталося з Кеаве від початку і до кінця. І ось, сказала вона, я його дружина, і щоб здобути мене, він погубив свою безсмертну душу. То що ж мені тепер робити? Якщо я сама попрошу продати мені пляшку, він не згодиться. Та якщо це запропонуєш йому ти, він залюбки продасть її, а я чекатиму тут. «Ти купиш пляшку за чотири сантими, а я куплю її у тебе за три, і хай допоможе Бог мені, бідолашній!» «Якщо ти мене обдуриш», – сказав старий, – «хай Господь покарає тебе смертю!» «Хай покарає!» – вигукнула Кокуа. «Не сумнівайся, діду, я не можу тебе зрадити, Господь цього не допустить!» «Дай мені чотири сантими!» і чекай мене тут, сказав старий. Та коли Коко залишилася на вулиці сама, її взяв страх. Вітер завивав у вершинах дерев, і їй здавалося, що вона чує, як гоготить пекельне полум'я. Вуличний ліхтар кидав рухливі тіні, і їй здавалося, що це тягнуться до неї жадібні руки нечистого. Май вона сили, вона дременула б звідси. Закричала б, але в неї перехопило дух. Воістину, не могла вона ні скрикнути, ні зрушити з місця, і стояла посеред вулиці, тримтячи, як злякана дитина. І тут вона побачила, що дід повертається, і в руці в нього пляшка. «Я виконав твоє прохання», – сказав він. «Твій чоловік плакав з радощів, як мала дитина» коли я від нього йшов. Цю ніч він спатиме спокійно. І старий простяг Кокуа пляшку. «Постривай!» – задихаючись промовила Кокуа. «Раз уже ти зв'язався з нечистою силою, та хай хоч не даремно. Перш ніж ти віддаси мені пляшку, накажи їй зцілити тебе від кашлю». «Я стара людина, і не мені, стоячи однією ногою в могилі, «Приймати милості від диявола», – сказав дід. «Ну що ж ти? Чому не береш пляшку? Ти що, передумала?» «Ні, не передумала», – вигукнула Кокуа. «Просто я ослабла. Почекай ще трохи. Рука моя не піднімається, і я вся тремчу від страху перед цією клятою пляшкою. Постривай ще трохи». «Дай мені зібратися з духом!» Старий співчутливо глянув на Кокуа. «Бідолашна дитина», – сказав він. «Тобі страшно. Твоє серце чує біду. Гаразд! Я залишу пляшку в себе. Я старий, і мені вже не чекати радості на цім світі. А на тім... Дай мені її!» Вигукнула Кокуа. Візьми гроші. Як ти міг подумати, що я здатна на такий ниций вчинок? Віддай мені пляшку. Хай благословить тебе Бог, дитино, сказав старий. Кокуа сховала пляшку під холоку, попрощалася зі старим і пішла по вулиці, куди очі світять, бо для неї всі дороги були тепер єдині. Всі вели в пекло. Вона то йшла, то бігла. Часом тужливий її зойк гучно лунав серед ночі, а часом вона лежала на землі біля дороги і тихо плакала. Все, що вона чула про пекло, вставало перед очима. Вона бачила омахи полум'я, вдихала запах сірки і відчувала, як її тіло обпалює жар розпеченого вугілля. Тільки у досвіта прийшла вона до тями і повернулася додому. Все було саме так, як сказав старий. Каве спав, наче немовля у колисці. Кокуа стояла і дивилася на нього. «Тепер, мій чоловіче», – думала вона, «настала твоя черга спокійно спати і співати, і сміятися, коли прокинешся. Але для бідолашної Кокуа Хоч вона й не заподіла нікому зла, ой, леле, для бідолашної Кокоа не буде більше ні сну, ні пісень, ні радості, ні на землі, ні на небесах. І Кокоа лягла на ложе поряд зі своїм чоловіком і так стомила її печаль, що вона тут же поринула у глибокий сон. Сонце стояло вже високо, коли чоловік розбудив Кокоа і повідомив велику новину. Він здавалося зовсім збожеволів з радості, бо навіть не помітив її горя, хоча вона і не зуміла приховати його як слід. Слова не йшли у неї з язика, але це не мало значення. Кеаве говорив за двох. Кусок застряг у неї в горлі, але хто помітив це? Кеаве сам спорожнив увесь старіль. Кукуа дивилася на нього і слухала його, Наче уві сні. Часом вона забувала на мить те, що сталося, а часом їй починало здаватися, що нічого цього не було, і вона прикладала руку до чола. Кокуа знала, що вона приречена на вічні муки, і чути, як її чоловік лепечи всякі нісенітниці, наче мала дитина, було їй нестерпно важко, а каве все їв і балакав і планував, мріючи швидше, повернутися додому, і дякував Кокоа за те, що вона його врятувала, і пестив її, і називав своєю рятівницею. І він насміхався над дідом, мовляв, ото дурний, що купив пляшку. «Мені здалося, що це цілком достойний чоловік», – сказав Кеаве. «Просто ніколи не можна судити зовнішності». «Навіщо цьому старому нещастивцеві здалася чудодійна пляшка?» «Можливо, у нього були добрі наміри, чоловічі мій», – смиренно заперечила Кокуа. Але Киаве сердито засміявся. «Дурниці!» – вигукнув він. «Кажу тобі, це старий шахрай, а на додачу ще й осел, і навіть за чотири сантими цю пляшку було важко продати, а за три і поготів ніхто не купить». «Надто велика небезпека! Тут уже пахтить смаленим!» – вигукнув він і знизав плечима. Правда, я й сам придбав її за один цент, не підозрюючи про те, що існує ще дрібніша монета. А потім мучився як дурень, але іншого дурня не знайдеться. Той, у кого тепер ця пляшка потягне її за собою в пекло. «Чоловіче мій!» – сказала Кокуа. Хіба не жахливо, рятуючи себе, засудити на вічні муки іншого? Мені, здається, я не могла б над цим сміятися. Мене пік би сором. Мені було б і гірко, і тяжко, і я б стала молитися за бідолаху, якому дісталася пляшка. Кеаве, відчувши правду в її словах, розсердився ще дужче. «Ти баяка! – вигукнув він. – Ну і тужи на здоров'я, якщо тобі так подобається! – тільки хіба це личить добрій дружині. Якби ти хоч трохи співчувала мені, ти б посоромилася своїх слів. І сказавши так, він пішов з дому, і кокога залишилась сама. Як їй було сподіватися продати пляшку за два сантими, ніяк вона не розуміла. І навіть якби в неї ще світилася така надія, то чоловік підганяв її з від'їздом туди де в обігу не було монети тріпнішої, ніж цент. Вона принесла себе в жертву. І що ж, наступного ж ранку чоловік осудив її і пішов з дому. Кокуа навіть не намагалася використати час, який залишився в неї. Просто сиділа сама в домі і то діставала пляшку і з незбагненим страхом дивилася на неї, то, здригаючись, ховала її. Кеаве розгнівався ще дужче, і на дружину розгнівався, вирішивши, що вона сумує, співчуває старому, і на себе, бо бачив її правоту і соромився своєї нестримної радості. «Ось вона, твоя відданість!» – вигукнув він. «Ось вона, твоя любов! Чоловік твій ледве уникнув пекельних мук, на які він прирік себе з любові до тебе, а ти навіть не радієш!» «У тебе віроломне серце, Кокоа!» І Киаве, розлютований, знову вибіг із дому і блукав містом цілісінький день. Він зустрів друзів і пиячив з ними. Вони найняли екіпаж і поїхали за місто, і там пиячили знову. Але Киаве увесь час було не по собі через те, що він так безтурботно веселиться, коли його дружина сумує. У душі він розумів, що правда на її боці, і від того, що він це розумів, йому ще дужче кортіло напитися. А в компанії з ним гуляв один старий білий. Дуже ниций і грубий чоловік. Колись він був боцманом на риболовному судні, потім волочився по світах, потім мив золото на копальнях і сидів у в'язниці. У нього був брудний язик і ниця душа. Він любив пити і споювати інших, і все підбивав Кеаве випити ще. Скоро ні в кого з усієї компанії не залишилося грошей. "Гей ти", сказав боцман. "Ти ж багач, сам завжди хвалився. У тебе є пляшка з різними фокусами". "А тож", сказав Кеаве. "Я багач. Зараз піду додому і візьму грошей у дружини". Вони зберігаються у неї. Ну, й дурний же ти, друже, що так чиниш», – сказав Боцман. «Хто ж довіряє гроші бабам? Вони всі невірні, всі підступні, як швидка вода. І твою ж треба не спускати з ока». Слова ці запали кигаве в душу, бо у нього, п'яного, все плуталося в голові. «А звідкиля, я знаю?» «Може, вона й справді невірна?» – думав він. «Чому вона засмутилася? Адже я врятований. Ну, я їй покажу. Зі мною не жартуй. Піду, спіймаю її на гарячому». З цією думкою Кеаве, повернувшись в місто, звелів боцмана відчекати його на розі біля старої в'язниці, а сам пішов до свого дому. Вже настала ніч, і у вікнах світилося. Але з будинку не чути було ні звуку. Кава, повернув заріг, тихенько підкрався до тильних дверей, нечутно відчинив їх і зазирнув у кімнату. На підлозі біля засвіченої лампи сиділа Кокоа, а перед нею стояла молочно-біла боката пляшка з довгою шийкою. І Кокоа дивилася на неї, ламаючи руки. Кеаве приріз до порога і довго не міг зрушити з місця. Спочатку він просто остовпів і стояв, як дурень, нічого не розуміючи, а потім його охопив страх. Він подумав, що угода чомусь зірвалася, і пляшка повернулася до нього, як то було в Сан-Франциско. І тут у нього підігнулися коліна і винні пари вивітрилися з голови, розтанувши, як річковий туман на ранішній зорі. Та потім йому зайшла в голову нова, дуже дивна думка, і гаряча краска залила щоки. «Треба це перевірити», – подумав він. Киаве обережно причинив двері. Знову тихенько обійшов будинок, а потім гучно, тупаючи ногами, Пішов до парадних дверей, наче він оце щойно вернувся додому. І що ж, коли він відчинив парадні двері, ніякої пляшки не було і близько, а Коко сиділа в кріслі і при його появі здригнулась і випросталась. «Я цілий день гуляв, бенкетував», – сказав Кеаве. «Я був з моїми добрими друзями, а оце прийшов...» Узяти грошей. Ми хочемо пити, гуляти далі. І обличчя, і голос його були похмурі і суворі, як страшний суд. Але Коко нічого не помітила. «Ти робиш правильно, чоловіче мій, адже тут усе твоє», сказала вона, і голос її затремтів. «Я не серджуся на тебе». «Так, я завжди роблю правильно», сказав Кеаве. Підійшов прямо до своєї скриньки і дістав гроші. Але він устиг зазирнути на дно скриньки, де зберігалася пляшка. Її там не було. І тут кімната поплила перед його очима, як клубок диму, і скринька загойдалася на підлозі, наче на морській хвилі. Бо Кеаве зрозумів, що тепер загинуло все, і рятунку немає. Так і є, цього я й боявся, подумав він. Це вона купила пляшку. Зрештою, він прийшов до тями і зібрався йти. Коко, негоже мені було так розмовляти з тобою сьогодні. Зараз я повертаюся до своїх веселих друзів, щоб гуляти з ними далі. Тут він стихо засміявся і додав Але мені буде веселіше пити вино, якщо ти пробачиш мені. Вона кинулася до нього. Обхопила його коліна руками і поцілувала їх, зросивши слізьми. Ох, вигукнула вона, мені нічого не треба від тебе, крім ласкового слова. Хай віднині кожен із нас не подумає погано про другого, сказав Кеаве і пішов. А тепер послухайте. Адже Кеаве взяв лише кілька сантимів з тих, якими вони запаслися коли приїхали. Ніякої гульні в нього тепер і в думці не було. Його дружина заради нього занапастила свою душу, і тепер він заради неї повинен був занапастити свою. Боцман чекав його на розі біля старої в'язниці. «Пляшкою заволоділа моя дружина», – сказав Киаве. І «Якщо ти не допоможеш мені здобути її, не буде у нас із тобою сьогодні ні грошей, ні вина. Та невже ти не жартуєш щодо цієї пляшки? Підійдемо до ліхтаря, мовив Киаве. Поглянь, схоже, щоб я жартував. Щоправда, то правда, відповів Боцман. Вигляд у тебе серйозний, просто як у привида. То слухай, сказав кеаве. Ось два сантими. Йди до моєї дружини і запропонуй їй продати за ці гроші пляшку. І вона, коли я хоч щонебудь ще тямлю, зразу ж тобі її віддасть. Неси пляшку сюди, і я куплю її у тебе за один сантим. Бо такий уже тут діє закон. Цю пляшку можна продати тільки зі збитком. Але дивися, не пробовкайся дружині, що це я тебе прислав. А може ти мене морочиш, голубе? «Ну хай так. Що ти на цьому втрачаєш?» «Це правда, голубе», – погодився Боцман. «Якщо ти мені не віриш, – сказав кеаве, то спробуй перевір. Як тільки вийдеш із дому, побажай собі повну кишеню грошей або пляшку найкращого рому, або ще чого-небудь, що тобі більше вподоби, і тоді побачиш, яка сила в цій пляшці». «Згода». Піду, спробую, але якщо ти вирішив покепкувати з мене, я теж із тебе покепкую, залізякою по голові. І старий китобій попрямував до будинку, а Кеаве залишився чекати. І було це недалеко від того місця, де Кокуа минулої ночі чекала діда. Тільки Кеаве був більше сповнений рішучості і не вагався ні єдиної миті хоч на душі в нього було чорно з великого віччаю. Довго, як здавалося Кеаве, довелося йому чекати. Але ось із темряви долинула пісня. Кеаве впізнав голос боцмана і здивувався, коли це він устиг так напитися. Нарешті в світлі вуличного ліхтаря з'явився похитуючись боцман. Сатанинська пляшка була схована під бушлатом, застебнутим на всі гудзики. А в руці була друга пляшка. І, наближаючись до Киаве, він знайхиляв із неї на ходу. «Я бачу», – сказав Киаве, – «ти її дістав». «Руки геть!» – крикнув Боцман, відскакуючи назад. «Підступиш ближче! Всі зуби тобі повибиваю!» «Хотів чужими руками жар загрібати!» «Що це ти кажеш?» Вигукнув Киаве. Що я кажу? повторив боцман. «Ха -ха. Ця пляшка мені дуже подобається. Ось це я кажу. Як дісталася вона мені за два сантими, я й сам не второпаю. Але будь спокійний, ти її за один сандим не купиш. Ха -ха -ха -ха. Ти що? Не хочеш її продавати? Ні, сер. Вигукнув Боцман. «Однак кофтком рому я тебе, Бог з тобою, почастую. Але кажу ж тобі, той, хто володітиме цією пляшкою, попаде в пекло. А я і так, і так туди попаду», – відказав моряк. «А для подорожі в пекло, кращого супутника, ніж ця пляшка, я ще не зустрічав». «Ні, сер. Вигукнув він знову. «Це тепер моя пляшка! А ти йди собі звідсиля Може, виловиш другу?» Хо -хо -хо -хо. «Та невже ти правду кажеш?» Скрикнув Кеаве. «Заклинаю тебе! Ради твого ж спасіння! Продай її мені!» «Чхав я на твої байки!» Відповів Боцман. «Ти мене вважав дурником! Та ба! Сам тепер бачиш!» Що мене не обдуриш. Ну та годі, кінець. І він подався до центру міста, а разом із ним пішла з нашого оповідання і пляшка. Акеаве, наче на крилах вітру, полетів до Кокуа, і великої радості була сповнена для них ця ніч. І у великому благоденстві проминали відтоді їхні дні в осяйному. Домі. Текст читав Ярослав Макеєв.